Коли ми перейшли до третього класу, Ганну Семенівну обирали депутатом до районної ради. Я написав присвяченого її вірша, і мене запросили прочитати його на зібранні виборців. У шкільному залі було повно людей. Прийшли мешканці довколишніх будинків і чимало батьків-учнів нашого класу. Я дуже хвилювався, але прочитав вірша вправно, не збиваючись. В ньому були такі рядки. «Бажаємо нашому депутату мужності, як на війні, бажаємо труднощі долати Ганні Семенівні». Зал вибухнув гучними оплесками. Вчителька розчулилась до сліз, підійшла до мене, поцілувала і зауважила. «Тільки навіщо ти згадуєш про війну? Адже вона вже... Закінчилася. Так треба для Рими, щиро признався я. Кілька днів перегодя батьківський комітет розподіляв серед нужденних учнів американську допомогу. Мені дісталися вельветові штанці. Це був мій перший творчий гонорар. Мати дозволяла вдягати ці поношені бриджі тільки на вихід. Розділ 10 Перше кохання. У піонери нас приймали урочисто. Досі ми вважалися жовтенятами і дехто носив на грудях п'ятикутну зірочку з портретиком юного Володі Ульянова. Травневого дня нас вишикували на шкільному подвір'ї. Старша піонервужата щось розповідала про історію піонерської організації, а потім до кожного з нас підходив призначений із старшокласників наставник нашого загону і пов'язував на шию піонерський галстук. Галстуки мали придбати батьки, тому ці самов'язи не в усіх були однакові. В одних покупні, яскраво-червоні, шовкові, в інших – простіші. Мені мама викроїла краватку з рештки старого простирадла, обстрочила окрайці на швейній машині і потім пофарбувала, тож вона була майже бурякового кольору. Піонерами стали не всі учні нашого класу. З кількома ледачами, котрі навчалися незадовільно, вирішили зачекати, мовляв, спочатку їм треба поліпшити успішність, і вони потай заздрили нам. Тепер ми ходили до школи із зав'язаним вузиком галстуком на шиї. А от один наш однокласник з'явився з металевою шпилькою на грудях. Довгі кінці краватки були просунуті крізь квадратний металевий ромбик і затиснуті гострим важільцем. Це ж так зручно, здавалися ми. Не треба витрачати часу на запетлювання тугого вузлика. Просунув кінчики крізь шпильку і готово. Ми оточили його. «Звідки ця штука? Де взяв?» Виявляється, такі шпильки носили піонери до війни. Йому подарував її старший брат. За кілька днів до класу завітала старша піонервожата і провела з нами роз'яснювальну бесіду. «Піонерський галстук», пояснила вона, «це символ єдності комуністичної партії, Ленінського комсомолу і піонерів. На ньому три кінці». Широкий – то наша керівна сила, партія, і два вущі – Ленінський комсомол та піонерія. Шпилька тільки зближує дві молодіжні організації, а міцний вузол надійно поєднує їх і підкреслює роль цих організацій у суспільстві. Довший кінець – комсомол, а коротший – піонерія. Вперше я потрапив до піонерського табору в голодні повоєнні роки. Годували нас препогано – щодня гороховий суп, а на друге – каша розмитня або ж горохове пюре. Дотепники склали пісню, яку ми охоче співали. На вулиці Серецький розташований концтабір громадського харчування «Общепід». Той, хто до нього потрапляє, відразу ж утікає, бо годують у ньому тільки горохом. І справді, з того збіговиська знедолених